Fények, köd, hangok. A zenepult mögött ketten álltak. Előttük egy hosszú, asztalszerű bútoron gépek, CD-játszók, egy apró zsebszámítógép, és vagy három mindenféle gombokkal, tekerőkkel teletűzdel diplomatatáska nagyságú kapcsoló tábla feküd. A szabályosnak tűnő eszközök hátuljából tucatnyi kábel, vastagabbak, szélesek, drótegyenesek és telefonzsinórhoz hasonlóak futottak több irányba, hogy aztán eltűnjenek a padlóban, a plafonon vagy éppen a fal megfelelő rejtekében. A zsúfolásig megtelt teremtetején elszórtan, ám mégis valamiféle szabályszerűséget követve, kisebb-nagyobb lámpák ontották magukból az ezerszínű fényeiket. Fehéret, sárgát, kéket, zöldet, pirosat, és amikor ezek összekeveredve vonalakká alakulva kígyózni kezdtek mindenen, amire rákúztak, hirtelen eltűntek, majd kezdték előről. Némelyik kockásan ugrált, de akadt köztük csigaszerű vagy lágyomhimbálódzó apró csillag is. Aztán, ahogy belekeveredtek volna az eldugottabb és sötétebb zugokba, ott meglelve egy tükröt vagy egy apró és mindent visszaverő gömböt, Megcáfolták a fizika azon törvényét, hogy a fény nem tud kanyarodni. A sarkokban és a terem szélén emelkedő oszlopokon elhelyezett hangfalakból ütemes és szaggató ritmusok szabadultak el, melyek akárkinek megmozdították volna végtagjait. Az ujakat, fejeket, de még egy nyugton ülő ember ruháját is arra kényszerítették, hogy rezegjen, elnyomjon bármit, ami mozdulatlan. A lemezeket irányító fiú egyik fülén egy hatalmas fejhallgató fityegett, melynek csak a fele dolgozott, a másik a begörbített nyakkal volt tartva, nehogy leessem. A túloldalon alig észrevehető dugó tűnt el a hallójáratban, a belőle kiinduló vékony zsinór bekunkorodva futott hátra, beleveszve egy apró dobozba, valahol a srác farmerjának a derekán körbefutó övén. A fekete napszemüvegen visszatükröződtek az ide cikázó szikrák, meg az előtte villódzó monitor kékes-fehér színei. A másik srác hasonló szerelésben nyúlkált az előtte fekvő irányító pulthoz, majd a következő pillanatban odahajolt a társához és mondott neki valamit. Amaz bólintott, majd felgyorsult a mélyebb dob üteme, aztán egyre hangosodott a háttérben a sziszegés. Hullámzani kezdett a finom szintetizátor hangja, és ekkor egy másodperc múlva elnémult minden. Mire a táncolók fülébe belehasított volna a korábbi zajból kialakult és hirtelen meghallzene, már a sipolás előtt egy méről induló és szívdobogásra hasonlító hang kezdte el körkörös útját. A két oldalról mindent viszintesen kettévágó zöld fénysík, mint egy tó víztükre lebegett, majd a vad és folytonos mozdulatok megremegtek vele. Aztán felvisított egy magas női hang, oldalról vattacukorszagú füst szivárgott a tömegbe, és beindult a plafonról egy folyamatosan villogó vaku, a stroboszkópis is. A pillanat nem nyúlt el nagyon. Felkapcsolódtak a színes lámpák, s visszazökkent mindenki a már korábbi és mégis más ütemekbe. Amikor a hosszú, barna hajulány lány a barátnőjével megfogta poharát, amiben egy kevés alkohollal üdítőt kért magának a pultnál, leült és körbepillantott. Tudta, a mai nap megint unalmas lesz. Két napja jött le a tóhoz nyaralni. Pihenni szeretett volna a városzajos élete után. Napozni, fürödni és szórakozni egyszerre. A mai este azzal indult el a nyaraló egyszerű és kicsi szobájából, ahol alig néhány percet töltött a tükre előtt, hogy meglátja errefelé milyenek a fiatalok, milyen zene itt a menő, és milyen a felhozatalas a illetően. Aztán, amint beléptek a közelben gyakran tuti helyként emlegetett diszkóba és körbe pillantott, meg kellett állapítania, hogy mindenki egyforma és minden megismerés nélkül valószínűleg unalmas is nyíljunk egy italt, aztán, ha nagyon nem bírod, tovább megyünk. Szólt oda neki a barátnője, vagy szembe ülve vele az egyetlen szabad helyre, kisé meglazította dekoltását, hogy többet lásson az esetleges vadászó szempárok gazdája. Nyugi, mindjárt felódódom, nyugtatta. A zene hamarosan megint átfordult, majd elhalkult és elveszett belőle a dinamizmus. Lágy és simogatóbb hangszerek csendültek föl, kevesebb lett a fény. A tömeg megritkult, majd alig egy perc alatt önsimuló párok foglalták el a parkettát, és mire megint körbenézett volna a két lány, itt-ott egymásba kapcsolódó fiatalok kezei, ajkai töltöttek el mindent. A barna hajú ránézett a pultosra, majd miközben belekortyolt a poharába, tovasiklott a tekintete és bepillantott a zenepult mögé. A szemüveges két ujjával mutatott valamit a társának, majd lehajolt, és az asztala alól előhúzott egy cédétokot. tokot Valamit simított rajta, s aztán kinyitotta. A halóvány fényben felcsillant a kivetlemez. A fiú elmosődött, és felnézett egy pillanatra. A lány nem ült messze. Megpróbált a zenemágus fejhallgató szemén keresztül belátni a fejébe, a lejátszóba a belerakott titokba, de csak az alig hallható dallamok és a mosolyból elkomoruló arc volt a felelet. Aztán a másik srác is feltekintett, majd megint odahajolt a korongokat bűvölőhöz, és mondott neki valamit. Egy másodpercre megállt az idő. Kipillantott a feketeség mögül a lemezlovas bele a tömegbe, egyenesen a hosszú hajú lány felé. Amaz megijedt, s bár nem látta meg a másik szemeit, zavarában a sajátját lehúnyta, majd elfordult. Akkor most egy kicsit repüljünk a felhőkkel! Hangzott a hangszórokból, majd mint egy mennydörgés akkora dőrrenés hallatszott mindenhonnan, és megzavarodott a terem. Jöttök! lépett oda a lányokhoz két magas fiú, egyikük rövid és tüsi frizurát, bőnyakú pólót és farmert, a másik kigombolt inget és fekete nadrágot viselt. A barna hő ránézett a srácokra, majd a szőke barátnőjére, és hogy kifejezze valahogy a nemleges válaszát, szó nélkül megint a poharából. – Na? – kérdezte tőle a hozzá közelebbi vadász. – Nem, köszi, én, én majd… – akarta mondani, de a barátnője félbevágta. – Fégyelj az italomra, nehogy elfogyjon, amíg visszajövök. Bólintott a távolodó pár után, és mire észbe kapott, a fiú, aki először táncolni hívta, már le is ült vele szembe. Hogy a csodába tudassam ezzel a sráccal, hogy jobb ha nyugton hagy? – Biztos, hogy nem fogok vele táncolni, de igazán beszélgetni se akarok. Gondolta, majd mintha tekintetével kérhetné a DJ-t, hogy tegyen valamit eme ügy érdekében, megint oda pillantott a napszemüvegesre. Amaz éppen odaadott egy lemeztokot a mellette tevékenykedőnek, majd levette a fejéről a fülhallgatót is, eltűnt hátul egy keskeny ajtóban. – Mit mondtál? Honnan jöttetek? – kérdezett a pihenésre és beszélgetésre itt maradt fiú, és hogy jobban belenézhessen a vele szemben ülő lány szemeibe, eltolta az előtte hagyott poharat. – Ne haragudj, de nincs jó kedvem, nem akarok dumálni – felelt vissza. A pillanatok alatt kikosarazott srác arcán végigfutott egy észrevehető rángás, majd megfogta az ekkor már a haverjával táncoló szőke poharát, kiitta benne hagyott italt, és odatolta a barna elé. – Édióta, kurva! – Morogta el magát, majd felállt, és odament a bárpulthoz. Na végre! – futott át a lány agyán, és körbenézett. A ritmusok megint elszabadultak, felvillantak a vörös és lámpák. Jött a váltás, és tele lett a tánctér. A zenéért felelős fiú közben visszatért, megint kezébe vette a tokjait, bólogatott társának, és ide-oda forogva felvette a fejhallgatóját. A lány elszédült, tompult a hang, zúgni kezdett minden, és ugyanabban a pillanatban egyszer csak megfagyott a világ. A villódzó lámpák folyamatos fényre váltottak, a mozdulatokkal rángatózó fiatalok megmerevedtek, a hangfalak megnémultak. Aki cigarettát szívott, a füstje olyan lett, mint egy pókháló, ami megfeszül a levegőben. A lány megrázta a fejét, behunyta szemeit, de hiába remélte, hogy csak elbambult, minden ugyanolyan maradt, mozdulatlan. – Mi ez? – kérdezett fel, de szavai visszhangozva verődtek vissza füléhez, és ez megrémisztette. – Biztos belekavartak valamit a piádba? – gondolta, majd felállt, és elindult a kiárat felé. Ha megcsapatja magát a friss levegővel, akkor talán magához tér a világ. Ahogy elindult a megmerevedett fiatalok mellett, egy hang a háta mögül halkan arra késztette, hogy megálljon. Nem jó a zene? Megfordult és azt látta, hogy a fiú, aki lemezeket varázsol itt egész este, leteszi a fülesét a pultra. Mi? Nem tetszik a zeném? kérdezett újra a szemüveges, majd megtúrta rövid haját és egyenesen a lány felé nézett. De, izé, a, a, a zene jó. – Akkor mi a baj? – jött az újabb kérdés. – Nem tudom, csak valami nem stimmel. Velem. – Akarod elmondani? Én meghallgatlak. – én, én nem. – kezdte volna zavarában. Aztán megfordult, és ismét kísérletet tett, hogy kijusson. – Ne félj, senki nem hal. Ha akarod, le is ülhetünk. Vagy mindenképpen hazamennél? – Igen, azt hiszem, ez lesz a legjobb felelt halkan és újra megállt. Akkor ma eddig tart a buli. Haza kísérnélek. este felé, ilyenkor a részeg és a kápszeres. Lépett mögé a srác, és gyengéden megérintette a vállát. A barátnőm... Ó, ő most nagyon elfoglalt, mutatott a fiú az egyik sarokba, ahol a szőke szépség, igen, vagy csókolódzásba fogott bele a korábban őt felkérő fiúval. Egy percig nagy csend lett. A lány nem tudta, mit akar. Valamiért félt, de ugyanakkor egyre jobban azt érezte, hogy ő is azt szeretné, ha a fiú haza kísérni. Nem értette a jelent. Fogalma sem volt, hogy mi történt, és mi zajlik most vele, de miközben szembefordult az őt megállítóval, furcsa melegség és bizsergés töltött el. – Persze, csak ha – kezdte a napszemüveges, majd a fal irányából hátulról egy fehér és gumival összefogott tárgyat húzott elő. A következő pillanatban leemelte a gumit a kezében lévő eszközről, és egy mozdulattal botot varázsolt belőle. – Hiszen te… – kezdte a lány, és a meglepetés kiült az arcára. – Igen, vak vagyok. – Zavar? – Nem, csak… Hogy – a... Hogyan akarsz haza kísérni? – Hisz nem a lábam rossz, hanem a szemem. – Felelte mosolyogva Amaz, és odalépett a lány mellé. – Igen, de akkor te… A zene hatalmas durranás rázta meg a mindenséget. Mindent eltöltő füst jelent meg, és sikoltást terítette el a teret. A lány forogni kezdett, majd megfordult a világ vele. Elöntötte a víz, könnyei patakokba kezdtek folyni, gyomra görcsbe rándult, és jelezte, ha nem figyel oda, lehánja magát. Majd elsötétült körülötte megint minden. Hideg lett, és nem tudta eldönteni, hogy hol van a fent, és hol a lent. Merre van a feje, hol vannak a karjai, egyáltalán semminek nem volt meg a helyzete. És akkor hirtelen ott ült megint az asztalnál, vele szemben a szőke barátnője, aki kipirult arccal és mérgesen vizsgálta üres poharát. Megint dübörgött a zene, folyt a füst. – Jól vagy? – kérdezte őt. – Megittad a kólám? Halló. E – Haló? – Izé, én nem, a az a mutatott a bárpultnál beszélgető fiúra és zavartan fordult a diszkós felé. Amaz ugyanott tette a dolgát a saját terepén, de amint oda nézett, megemelte a fekete szemövegét és ránézett. – Az a DJ... – Mi van? Várj, odaülök melléd, mert hangos ez a tuc-tuc. – Mondom, az a DJ... – Csend lett. Lealkult a dübörgés, kialudtak a fények, és igen rövid idő alatt oszlani kezdett a társaság. Néhányan tapsoltak, de a többség magára vette Farmer jekijét, és letéve valamennyi pénzt a bárpultra kifelé sietett. Mire a két lány felfogta volna, hogy igen rövid idő alatt véget ért a buli, már csak ők ketten a két diszkós meg a poharai rendezgető italpultos maradt bent. A lemezlovas segítője kihúzott néhány kábelt a gépek hátuljából, majd becsukta a fémből készült lemez táskát, és elhúzott a lányok mellett. Sziasztok! – Hello, Zeke! – Szevasz, PC Holnap folyt, köv? kérdezett vissza a mosogatásból a majd odafordult, hogy a válaszhoz lássa a kifelé rohanó arcát. – Majd a tutit a mestertől! És mire véglegeset kellett volna felelni, kilépett az ajtón. A lányok egymásra néztek, és felálltak az asztaltól. – Mit akartál mondani az előbb? kérdezett a szőke, és feltette kicsi táskáját a vállára. – Csak azt, hogy fordult a fekete szemüveges felé, aki lehajtotta a laptopot a diszkópulton, hangos csattanással kinyitotta a vékony fehér botot a kezével, és hangtalanul eltűnt a hátsó kiárat felé. Csak azt akartam mondani, hogy a DJ... Hogy vak. Tudom, ezért jó itt a zene, és ezért hívják DJ lánynak. És amint kiléptek az ajtón, a fekete szemüveges fiú ott állt egyik kezében a fehér bottal, és szélesen mosolygott majd amikor válaszul a lány mellé lépett és megfogta a kezét, hangosan felnevettek és eltűntek a sötétségben.